studiolta, Kyllä. Tämä nykyään, millä nimellä tämä nykyään kuulemma menee, mutta eli kattikahvilan studionurkkaus ja, ja tota kesän jälkeen sitten ohjelmat jatkuu, mutta jossain muualla Kyllä. Se, se, se kerrotaan sitten kun se paikka löytyy, mutta lopettamassa ei olla. Ei toki, mä tässä just laskin, että me ollaan lähes 50 lähetystä tehty tästä yhdessä. Sen lisäksi te niin. teitte muutaman ennen kun mä tulin mukaan Annina kyllä, kanssa. Kyllä. Se on aika hurja määrä. Se on aika hurja määrä olla äänessä. <laughs> tota, ennen kuin tota, oikeastaan jatketaan ohjelmaa, niin koska tämä on nyt sitten viimeinen ohjelma tässä tilassa ja viimeinen ohjelma ennen kesälomia, niin, niin otetaan tota, vähän löysin ranta, Eli tarkoitus on, on puhua ehkä pikkasen asiaan, mutta jaetaan myös teidän kanssa meidän kesämuistoja, eli eri kappaleilta eri kesi, kesiltä. Kesiltä. Mm -hmm. Kappaleessa ei välttämättä mainita siis sanaa kesä. Ju, ei. Mutta sitä on soitettu kesällä joskus mm -hmm. eri vuosina. Mm -hmm. Mulla on tässä ensimmäisenä levylauton Boni Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart, joka taisi olla joskus 80 jotain tosi kova hitti eräänä kesänä. Ja se, se tarina tota, meni, tai ennen kuin mä kerron sen tarinan, niin Mä ihmettelen ja nyt kun mä katson sua, ja sä istut siinä ihan tyynenä, mm -hmm. niin mä oletin oikeastaan ennen kuin me, meidän ohjelma alkaa jollain islantilaisilla oh. sotahuudoilla. <laughs> semmoisia, niin. mistä paukutetaan käsiä. Se on, kyllä, ne teki, se on todella hieno kannustushuuto. Mm -hmm. et miten se voi olla noin tyyni, koska luultavasti eilen sä oot tehnyt kuperkeikkoja ja, ja häiri, mm -hmm. häiriköinyt koko naapurustoa. Sellaista se lähinnä oli. Siis ei kuulunut kenenkään muun päästä sellaista riemunkiiliä. Eikö? Kumman, mutta siis se oli kyllä ihan mieletöntä. No onhan se Kaksi hieno. maalia englantia vastaan ja siis vielä ihan siinä perin alussa. Joo. Ja, ja Englanti oli aivan kädetön. Kyllä. Siis siis tästähän on saatu jo aika monta vitsiä aika siis, että, mm. että englanti nyt todellakin lähti Euroopasta. Kyllä. Ja hei siis mulla on tähän niinku Islantiin liittyen tosi muun aika hauska juttu törmäsin Facebookissa. Tähän ja tosiaan urheilujätkä, joka on tällainen sivusto, tulee taas itseään, oli kerännyt tällaisia syitä siihen, miksi Islanti on niin siisti. Koska Islanti on maa, jossa ei ole metreäkään tasasta pintaa missään. Tulivuori saattaa räjähtää koska tahansa kesken treenien. Siellä asuu Tampereen verran ihmisiä, joista 20 000 on rekisteröitynyt jalkapallolioksi, eli se on todella pieni jalkapallomaa. Ja nyt 10 prosenttia Islannin kansalaisista on Ranskassa tällä hetkellä, mikä on myös ihan mieletöntä. Siellä oli ilmeisesti vaalit viime sunnuntaina, ja niiden äänestysprosenttia ei alhaiseksi sen takia. Koska ei ollut että, kukaan äänestämässä. Koska niin suuri osa kansalaisista oli poissa. No, takaisin Islantiin, jossa Lammas saattaa syödä koska tahansa pelipallon tai nurmikon. Pelaajat joutuu tarkkailemaan seismistä, liikehdintää, tuuli on jatkuvasti noin 23 metriä sekunnissa, ja se tulee pohjoisesta. Siellä haisee ihan rehellinen paska, koska siellä on niin korkea rikkipitoisuus. Ja sen lisäksi siellä saattaa ihan milloin tahansa 100 metrin lunta, vaikka kesken puolten vaihdon. Oletko koskaan ollut Islannissa? Ei, itse niin. asiassa. Tämä oli ihan täyttä stereotypia ja vähän no. yliheitettyä. Mutta muutenkin jotenkin nauratti tämä, miten nämä oli vedetty niin yli, ja sitten niin oli kuitenkin... lopputulema oli se, että 8 euro. Turnauksessa. Kyllä, ja Islannissa ja Islandissa käynyt, se on hieno maa, ja joo. suosittelen, ja kyllä mä tuon paskan hakemisen ainakin. Se on siis sellainen, en mä joo. nyt sanoisi paska, mutta siis semmoinen pistävä rikin joo, aju. Joo. Tuot, nyt olisi tietysti hieno soittaa Björkkiä, mutta mulle ei ole yhtään kesän muistoa, joka liittyy. No, björk... sen, sen takia me aloitammekin Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart, niin kuin mä mainitsin tuossa ennen tätä Islantin hehkutusta, ja, ja tämä on semmoinen... Tota, Biisi, joka oli eräänä kesänä 80 ja jotain hyvin suosittu. Ja, ja tota mun silloin hyvä kaveri Niina oli Kreikassa vanhempiensa kanssa lomalla. Mm -hmm. ja, ja tota, Sitten se lähettää mulle postikorttia. Siinä postikortissa luki, et, et, et, tota, että täällä on ihanaa, kaikki pojat juoksevat mun perässä. Ja kun mun isäni näki tämän kortin, niin se oli aivan raivoissaan, koska mm -hmm. me oltiin aika nuoria. Mm -hmm. Että et mikä tämä tämmöinen juttu on? No mm -hmm. kuitenkin, mi -miks, mi mitä tekemistä on Bonnie Tallerin kanssa? On se, että tota, sitten hän tuli sieltä matkoilta ja hän toi mulle tämän levyn lahjaksi. Okay. Ja sitä kuunneltiin sitten loppukesä. Joo. Ja kuunnellaan Ky mekin se nyt ja jatketaan sitten muistelua. Kyllä.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 Sitten, onko, onko sulla yhtä voimakkaita tämmöisiä, että joku biisi ja kesä, että tulee aina se sama fiilis kuin jonain kesänä? Mm. No joo, ei ehkä yhtä tolleen kuin sulla oli toi äskeinen tarina, se oli aika Minulla mulla, mulla on jokaisella kappaleella on tarina, mutta mä, kun mä tein tätä mun listaa nämä mun naskun kesäbiisit, niin mä huomasin kyllä tässä myös tän Oman elämäntilan muutokset ja ikääntymisen sen suhteen, että suurin osa ne, ne voimakkaammat fiilikset on just niin kuin siellä nuoruudessa, mm. kun ollaan alle 20 ja, ja sitten lukutettiin niitä C-kasetteja. Miali mm. Mi nimittäin, kun mulla oli tämä idea, että mä soitan näitä, niin Mia oli kauhean huolissaan, että löytyykö mulla nämä kappaleet mm -hmm. niin kuin digitaalisena versiona. Mutta hei Mia, kyllä niitä tehdä, on... niitä levyjä ja tämmöisiä best of. Totta, totta. No joo. Mä itse asiassa nyt muuta vähän mun suunnitelmaa. Tämä ei ollut mun listalla alun perin, mutta kun sä aloit puhua näistä biisit, mitkä on leimannut koko kesää, niin mä oon viettänyt mun lapsuuden kesät salossa. Ja siellä, oli se oli se vain elämää paikka. Ei, se on eri paikka. Ai, se oli se hirveä salmi, mutta hirveä salmo, se on Turussa. Ja, tota, siellä oli tällainen kaupungin niin kuin vuokramökkialue, kaupungin työntekijöille. Ja siellä mun mamma, äidin äiti aina vuokrasmökin meille. Oltiin siellä joka kesä. Ja meitä oli siellä tosi iso lössi nuorisoa, ehkä niin 10-20 joka kesä. Ja ikäharukka oli ehkä seitsemästä vuodesta. 15-16 että meitä oli tosi paljon eri -ikäisiä. se oli aika hauskaa, miten niinku, tosi hyvä yhteishenki meillä syntyväksi, kaikki oli erilaisia ja eri Ja mä muistan tosi elävästi, olisiko vuosi ollut 2002? Mä ollut silloin 11, 12 mutta muistan silti tosi hyvin sen, että silloin oli julkaistu Pikku g ensimmäinen levy, ja me aina hoilotettiin, meillä oli sellainen mankkari, mäkin olen elänyt tätä aikaa, kun kuunneltiin CD-levyjä. Man man tai mankkari, eli mankka. Siis sä muistat ne se kasetit Mutta sitten sotkeutuivat sinne mankan sisään. Joo, joo. mutta kyllä me taidettiin sit silloin jo kuunnella CD-levyjä, sitä kuunneltiin mankasta. Ja Öö, Pikkokeen Me ollaan nuoriso oli ihan sairaankava biisi. Mä kuulla sen. <tuh> Joo, sen. <kunlaise. tuh> Jotka tuottaa tuskaa, tuleksuska mitä se pelotta musta, miten me puhutaan, miten pukeudutaan, mistä me nautitaan, mihin kulkeudutaan. Se ottaa aikansa, kaikki löytää paikkansa, jos kelaatte, että meistä on mikä aika aikasta, kaikki ei taas sama, jotkut on ilosi, ilman taidetta tai ilman miljooni Kaikkihan tietää, että raha ei takaa, hyvää elämää ei kuka. No saatava kulkee se oma tie Muuten maalis ei tunnu et ollaan siellä Duunari taist johtajapankissa samaa Kaikki meistä tarvitaan tietty tehdä virhei Aina ei harkita mut uskokaa meihin Niin uskon ne palkitaan ne nuori, ne Kaikki kasvaa lapset varttuu Virheistoppi ja kokemus paremmin todella kirkit ja meistä ei Tapauksessa me ollaan tulevaisuus Nyt joku päättäjän koh tulee taas uusajat Muttut, tavat mut ei halut tavoittaa. Jotain pysyvää, jostain pitää aloittaa Tärkeintä on se, tunte tuntee olevansa nuoria Ei juutu paikoille, on turha huolissa, ei aja stressaa Myöhemmin kerkee, asettuu aloille ja perustaa perheen vaikka välillä ollaakin. ollaankin, on moraali Ja mäkin oon valmis tekee osani Muitten eteen, ku muutkin tekee Tekee nuunia mun musiikki teille. haluan sanoa suoraan, ei voit luottaa. Me kasvetaan vielä, kokemus muokkaa. Jos joskus epäilet, muistat varmaan se vanha sana laskuun, pojaspolvi paranee. Me ollaan nuori so, me ollaan tulevaisuus. Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheistoppi ja kokemus Takia, mut pikkukee tietää paremmin todellakin Ketkä meistä ei oi Jokainen meistä on VIP Nuoret tuomitaan kuolemuksen takia mutta pikkukee tietää paremmin todellakin Kaikki kasvaa, lapset varttuu Hei, nyt ajat vielä taaksemmassa. Mm -hmm. tota, oikea nuorisomuistoja. Mä olin Englannissa kielikurssilla mm -hmm. paikassa, jonka nimi oli Peinton. Okay. Meillä oli sitten kaikille, oliko se nyt EF-kielikurssi muistaakseni? No niin. EF -kielikurssilla. Mä olin EF-kielikurssilla Englannissa ja sitten meille kaikille naperoille, mm -hmm. taisin olla 14, mm -hmm. ja meillä oli sitten oma napero disko ja se okay. oli kova juttu. Ja, ja tota, sinä kesänä, kun olin peintonissa kielikurssilla, niin oli, tota, kova hitti oli tämmöinen bändi juuri muistut pinnalle kuin Katcha -Ku. Ja siellä oli semmoinen tota, niiden artisti, jonka nimi oli Limah, Limah. Okay. Ja, joka myöhemmin oli, näyttelikin semmoisessa elokuvassa kuin joku Neverending Story. Okay. Mutta kuitenkin Katcha -Ku soi sinä kesänä. Ja kappaleen nimi oli Too Shy. Ja nyt, nyt siirrytään mun kielikurssimuistoihin tämän kappaleen myötä. Mm -hmm. Kesä edelleen. Sitten ei menisi täysin kesämuisteloksi. Niin Natsku, tiedätkö mitä on tubettaminen? Tiedän. Mm -hmm. Sillä ei ole varmaan mitään tekemistä mekkojen tai toppien kanssa, vaan puhutaan nyt YouTubeista. Nyt puhutaan YouTubeista, joka on siis maailman suosituin videopalvelu. Google sen nykyään omistaa, mutta sen on, kehi sen on kehittäneet Chad Harley, Steve Chen ja George Karim, jotka olivat silloin aikanaan töissä Paypalissa. 2005 on sitten, anteeksi, 2006 Google osti tämän. Ja 2005 odotettu ensimmäinen video. Tiedätkö, minkälainen se oli? Et mikä video tai minkälainen? Niin minkälainen Ei oli ensimmäinen YouTube-video? Siis musta oli huvittava Yksi näistä kehi kehittäjistä, eli tämä karnium. Ei se vaan ollut mikään turkulainen. Ei. No niin, Yksi näistä kehittäjistä on siinä videolla eläintarhassa. Ja hän seisoo semmoisen, vitsi en nyt muista, että mikä se eläin oli. Siis se on tota, Norsun edessä. Ja sitten se sanoo, että Norsulla on pitkät kärsät. Ja sit se video loppuu siihen. Ja siellä on ihan mielettömästi ja öö, 32 <laughs> miljoonaa oli, kun mä katsoin tuossa. Se, se voi niin, olla, että oli, kun... ny, ny, nykyään se ei ole enää niin suuri hitti. Ei välttämättä. Ei välttämättä. Mutta se oli tosiaan ensimmäinen video, mitä sen ladattiin. Ja siitä alkoi tavallaan sitten YouTuben nousukausi. Tämän videon nimi on Me at the Zoo, jos joku halusi nähdä. Ja tosiaan, niin kuten sanoin, niin YouTube on maailman suosituin suoratoistopalvelu, ja sinne ladataan joka minuutti sata tuntia sisältöä. Eli yhdessä vuorokaudessa YouTubein sisältö kasvaa 16 vuodella. Se on ihan mieletön. Se on ihan käsittämätön. Niin on. Ja ö, joka päivä siellä katsellaan noin neljä miljardia videota, ja, ja sit toisa toistaiseksi kuukausikäyttäjiä noin miljardi. Eli jokainen käyttäjä. Mä en oikein noin Mutta nyt myös sen, että, että ihan muutamassa vuodessa niin YouTube on niinku kaupallistunut ihan hirveästi. Siellä mm. nykyään aina tulee, kun sä haet jotain, niin aina tulee joku mainos, mainos eteen tai joku banneri. Mm. Se on musta tullut ihan parin vuoden sisällä. Joo, niin mm. onkin. Ja Suomessa se on niinku toisiksi suosituin verkkosivu. Mä en tiedä, mikä on ensimmäinen, mutta mä luulen, että se on Facebook ja, tai Google-haku. Mm. Eli tota, Nousu on ollut kovaa. Ja sen myötä on kehittynyt tällainen ilmiö, kuin videoblogit. Ne on nyt ollut olemassa jo jonkin aikaa, tai ei ole mikään ihan super uusi juttu, mutta minusta tuntuu, että viime aikoina blogit on syrjäyttänyt, tai videoblogit on syrjäyttänyt blogit. Eikö se, ole, eikö se ole se mikä sitsu tai sotsu tai joka oli jopa siinä tanssii tähtien kanssa? Eikö se ollut nimenomaan Oi. videoblogka? mä puhun siis suomalaisesta videoblogkaista. Joku... Joo. Tai mä tiedän hänet, siis hänen oikean on ja niin sitten se on varmaan Sonsu. joku... Sontsu. No, se mä arvan. Mä tiedän. Mm. Niinku, muistan, kun tää julkaistiin, tästä nyt on jo varmaan kaksi vuotta, kun se Sontsu tai whoever... Ni Soikku. Soikku, sieltä se tuli. Soikku oli tanssitähtien kanssa ohjelmassa. Ja mun on ihan niinku katsottava, niin ei se, nyt mä en sanoisi, että hän on niinku se hänen videoblogien sisältöni, ei se nyt mitenkään kovin kaksista ole. Siis mm. hänellä, on pupu. Et, hänellä on pupuja. Kyllä, hänellä no. on pupuja ja tässä on mun pupuja. Mm. Ehkä vielä hei, ehkä vielä suo, suosit, siis hän on kai suosituin ollut tää soikku, mutta siis Ajo, meidän Sara, alas, mutta Sara, Saara tai Sara. Joo, Saara, niin Saara, hän on varmaan Videoblogin avulla ihan Hollywoodin saakka. Ja hän on Suomen suosituin videoblogkaaja. Ai, hän, on Suomen suosituin. hän siis tekee niitä edelleen, vai? Joo, tekee. Mulla on itse asiassa tällainen lista, kun vain löydän sen täältä, siis Suomen suosituimmista videoblogkaista, ja Saaralla on 676 000 seuraajaa. Sitten toisena on Doodsonit, joilla on 399 000, ja nämä molemmat pitää majansa sit Yhdysvalloissa. Ja sitten kolmantena on Miisa, joka on vähän samantyyppinen videoblogi kuin tämä blogi, eli semmoinen niinku päivittäinen Juttu. Niin, vähän sen tyyppinen, että niin kuin kerrotaan mitä mun päivä meni ja on jotain eri haasteita ja tavataan kavereita ja tällaista. No, sitten neljätena on Ed Speaks, joka on tällainen vähän samantyyppinen, mutta siellä on ehkä vähän huumoripitoisempaa sisältöä muistaakseni, mutta se sitten tippuu jo 236 000. Seuraatko jotain videoblogia? Joo. Mä oon nyt tämän, äh, tässä ihan viime aikoina alkanut seurata, mutta mulla ei ole mitään suosikkia vielä. Okei. Okay. Mä oon niinku yllättynyt jotenkin siitä, että miten lahjakkaita ja niinku hyviä tyyppejä meillä on Suomessa okay. ja maailmallakin tietysti, mutta mä seuraan aika paljon suomalaisia tubettajia, niin, niin, niin, niin kuin miten hyvä itsetunto niillä on ja miten niin kuin avoimesti ne puhuu asioista ja niin kuin suhtautuu niin siis, toisiin ihmisiin. Joo, irran. ei mulla ole mitään, sitä eihän kenenkään pakko niitä katsoa. Ei, joo ei, siis ei, niin. en itse asiassa ennen tajunnosta, mutta nyt mä oon vähän jäänyt koukkuun. Siihen, että se video tulee aina kerran viikossa ja sitten käydään kattoja. Sitten ehkä voi seurata myös Snapchatissa näitä vlogaajia, mm. jotka sitten jakaa niin kuin päivittäin tämmöisiä hastuttelyyttöjä. Mutta hirveän kevyttähän se on. Et en mä jaksaisi ehkä sitten taas mitään niin kuin hirveän... Ehkä sitten podcastit on parempi, se olisi niin vähän vakavampaa sisältöön. Et sitä voi kuulla, jossain mulla, että video pitää olla vähän semmoinen niin kuin lyhyempi... Ö... Tiivistetympi. Tiivistetympi versio. Mm. Niin. No ö, aika monet... Vloggaajat ovat nykyään myös ammattilaisia. Ja heitä edustavat tällaiset MCN, eli multi-channel networkit. Ja Suomessa näitä on kolme töttöröä, joilla on 20 000 euroa liikevaihto. Se on siis suht pieni vielä. Mutta sitten on miljoonan, ei anteeksi, 20 000 ää, Siis euroista kun me nyt puhutaan vai Anteeksi, siis 20 000 niin jäsentä tällä tetteröllä ja siis niillä on miljoonan liikevaihto. Okei. Okay. Onne nimen valinnut. Mm, joo totta. No on ruotsalaiset United Screens ja Esplay, jotka on tai Splay, jotka toimii kauan Suomessa. Ja niillä on sitten vähän tai on niinku yli miljoonan liikevaihto molemmilla kanssa. Ne on on niin tosi isoja. Bigtechs sitten jo missä pyörii niinku Blokkaajat ja osa näistä suomalaisista blogaajista on kiintetty näihin MCN, jotka sitten tuovat heille kaupallista yhteistyötä ja, ja tavallaan se raha liikkuu ehkä sen kautta. Vaikka totta kai varmaan saavat itsekin päättää, mitä mm. tekevät. Ja siis nämä ovat nyt siis blogaajat, mistä se? puhuttiin. Joo, vlogkaajat. No bloggailla vastaavia tällaisia alustia. Niin on, mä tiedän, niin Joo. on aika paljon. Nämä kolme oli nimenomaan bloggaajille tarkoitettuja. Ja tuota, se, mikä on mielestäni myös mielenkiintoista tämän tubettamisen tubettamisen liittyen on tämmöinen fanikulttuuri. Niinku Eli heitä, näitä YouTube-tähtiä, oikeasti jos siellä on niinku joku Saarakin, jolla on yli 600 000 tilajaa, niin ne kaikki 600 000 tilaa ei tietenkään välttämättä seuraa häntä aktiivisesti, mutta ne videot kerää kuitenkin niinku satoja tuhansia katseluita. Eli hän on niinku voinut saavuttaa sen avulla mm, musiikkiuraa. Sitten osa, oli muitakin, jotka on... Tota, täällä oli kolme tällaista nousevaa tähteä, mä listasin, löysin jostain, että ja keitä kannattaisi nyt alkaa seurata. Ja Lakko, hän on vuonna 2015 valittu Tubegonissa vuoden miestubettajaksi. Ja sitten hän on saanut myös vuoden pelikanavat-palkinnon. Hän tekee yhteistyötä Xboxin, Elisan ja f kuren kanssa. Eli niinku aika nimekkäitä nämä yhteistyökumppanit. Ja sitten hän on päässyt tekemään omaa TV-ohjelmaa Herba-nimisen vlogkaajan kanssa Subille. tämän ohjelman nimi oli Boksi. Sitten toinen, jota kantaa seurataan, Thomas Toomas joka alkoi vlogata, koska hänen pikkusiskonsa inspiroi tähän. Ja hän, on saanut, hän on aloittanut tämän bloginsa tämän vuoden helmikuussa ja sen jälkeen saanut lähes 48 000 seuraajaa. Ja, no, onpa nopeasti. Joo, kuukausikäyttäjiä 237 000. Se on tosi paljon. Ja kolmantena Arttu Lindemann, joka on ihan vastikään saanut levytyssopimuksen Sony Musicille. Hänellä on öö, 120 000 seuraajaa ja 2 miljoonaa katselua kuukaudessa. Eli se on tosi paljon. Ni, ja sitten hän on sen tehnyt oman vaatemerkin. Niin on mitä nämä tyypit on tehnyt. Eikö se joku niin semmoinen humo humoristiryhmä, joka niin YouTube rupesi lataamaan he oli kans tosi ja sitten he saivat tämmöisen oikein TV-ohjelman. Justimus-film, Joo, mä justimus film, olisiko just, joo, justimus. joo. Mä oon joskus miettinyt, että joku Saara tai tämmöinenkin, että sitten se saa hirveästi jotain vihapostia tai että miten sä kehtaa tuon näköisenä menee sinne ja niin ei sitten. No, Eihän kenenkään ole pakko katsoa mm. sitä. Mun mielestä se on hienoa, että uskaltaa ja yrittää. Ja... Joo, mä oon samaa mieltä ja sitten se on tämmöistä jännä ilmiötä vihapostia ja toisaalta myös se fanittaminen, niin molemmat, mm, että minkä takia mm, vihataan ja fanitetaan niin paljon. Mm. No on aika tavallisia ihmisiä kuitenkin, jotka mm, näyttävät ja sitten toisaalta se, että kateus puskee läpi. Kyllä. No mä törmäsin yhteen ihanan tyyppiin Tuure Boelikseen, joka on nyt varmaan jo 15-vuotias. Hän, äh, hän ei mitenkään hirveän aktiivisesti blogkaa, mutta hän on ollut mm. ylellä vissiin tekee nyt aamuisin tai tekee summeriin jotain tällaista kesäsarjaa. Ja hän vastasi niin tosi asevasti kaikkien kommentteihin. Mutta hän myös sanoi, että hän ei lue kommentteja ollenkaan. Että vihapostia tulee niin paljon, että ei ole niin järkeä mennä pahottaa mm. mieltään mm. sinne. No ehkä pari sanaa vielä tästä Tubekonista, eli koska tähän tubettamiseen liittyy niin vahvasti tämä fanikulttuuri, niin tubettajille ja näille seuraajille on olettu öö, järjestää tällaisia iku, tapaamisia. Ja sitten näistä suurin on ehkä tämä tubekon joka on jotain fanitapaamisten ja festareiden ja kaikkien muiden mahdollisten tapahtumatyyppien väliltä. Ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa ö, vuonna 2014, ja silloin siellä oli vain 5000 kävijää. No... Nyt viime vuonna se järjestettiin toista kertaa ja kävi ja luku nousi 10 tuhanteen. Ja tänä vuonna se järjestetään kaksi päiväisen Hartwell-areenalla, että sinne odotetaan niin paljon ihmisiä. Niin, tämä kertoo mielestäni aika hyvin tämän tapahtuman, äh, tai niin kuin tapahtuman kasvu tästä myös koko ilmiöstä. Ja se viedään myös tänä vuonna ulkomaille. No, jos mä tästä tubettamisesta menen takaisin kesämuistoihin, niin tuota, sä kerroit tuossa... Aikaisemmin, että, että tota, näistä niin koko kesää määrittävistä biiseistä. No, mulla ei ole mitään sellaista niin tiettyyn kesään sidottua biisiä enää jäljellä. Mutta, äh, taitaa yksi on. Mä voisin soittaa tämän. Vuonna äh, 2005 tai 2004. 2005 mä luulen. Äh, mun vanhemmat remontoi mun lapsuuden kotia. Ja tähän liittyy itse asiassa tämä biisin kaksi muistoa. Tää on niistä ensimmäinen. Eli meillä oli remontti ja mä muistan, että mun isä aina lauloi tätä biisiä, kun se remontoi. Se veti niitä tavaroita sieltä. Tämä soi ihan jatkuvasti. Ne kuunteli radiota ja se soi ihan jatkuvasti. Ja toisaalta sitten taas siellä samassa kesäpaikassa, mistä mä tuossa aikaisemmin kerroin, järjestettiin lauantaisin tanssit. Ja tämä oli myös aika kova hitti siellä tansseissa. Ja tämän biisin nimi on Mä putoan ja tämän esittää Lintu. vain aattelen ikävää, kipeä kannan sisälläin. Sinut kadotin, yöhön vajosin. Miestä kaipaavaa, vain muistot lohduttaa. Mä putoan unin kauneimpiin, hetkiin menneisiin. Kun kanssa sollassain taas katoan öisin maisemiin, ei eisiin, yhteisiin unelmiin mä putoan. Nään, kun ääri viivas piirtyy pimeään. Kuin hymyilen, hyväille oisit sylissäin. Sinut kadotin yöhön vajosi Miestä vaan vain muistot lohduttaa. Mä putoan unin Menneisiin. Kun kanssa olla taas katoan. Eisiin maisemiin, päiviin Yhteisiin unelmiin mä putoan Sollassain taas katoan Eisiin maisemiin Päiviin eilisiin Yhteisiin unelmiin Mä putoan Mä putoan Tässä hetkelliseksi ainakin eteenpäin. Nyt, nyt tulee materiaali, jo, josta ei löydy c versiota Tämä liittyy sellaiseen kesään, jonka mä vietin osan kesästä mun ystäväni luona New Yorkissa. Mm. Ja oli koko ajan oli ihana ilma. Mulla on niin jäänyt mieleen, hän oli kivalla paikalla asuntoja. Muistan, että mä aamuisin kävin lenkillä Central Parkissa. Ja, ja hän on erittäin puoli ammattitanssia ja mä mm. niin kuin hänen hänen esimerkkinsä rohkaistumana lähin myös tämmöisenne kuuluisalle tanssikouluille siellä kuin Broadway Dance Center, mm. josta, josta on ihan todella kovat nimet lähtenyt mm. liikkeelle. Ja, mutta sinne saa mennä kuka tahansa. Ja okay. Se on vähän kuin semmoinen Fame-elokuva, että siellä on narisevat lattiat. Nyt mm. tosin mä kuulin, että olisi muuttanut, että nyt, nyt niiden lattiat ei enää narise. Se, okay. se, se on se on sääli, koska musta ne narisevat puulattijat osaa tunnelmaa ja, ja tuota, siellä on ihan huippu, maailman ihan huippuopettajat ja tietysti ne, jotka oli, oli ammattilaisia tai puoliammattilaisia, koska suuri osa niiden oppilaista oli, niin ne oli siinä edessä ja sitten me harrastelijat niin oltiin vähän siellä takanampana. Tuota, Sinä kesänä ja sillä reisulla tehtiin tietysti paljon muutakin ja, ja niin nautittiin siitä fiiliksestä ja... Vaileltiin ympäri New Yorkia ja sen ihania erilaisia paikkoja, syötiin mm. hyvin ja käytiin kahvilla. Ja, ja tota, vaikka mä en nyt siellä ollut varmaan kun reilut viikon, mutta jotenkin se näin, siellä on paljon muistoja. Mm, ja, tuntuu pitkältä ajalta. Ja mm. Yksi sellainen kappale, mitä me kuunneltiin usein yhdessä, varsinkin usein iltaisin, kun niin me lähdettiin niin kuin jonnekin syömään tai mm. hippaloimaan. Ei ollut mikään menopiisi, mutta se oli semmoinen oli tota India Airin kappale kuin Brown Skin. ja Se on semmoinen kappale, kun mä niin vieläkin kuuntelin sitä joskus, niin siitä tuli ihan hemmetin hyvä fiilis. Eli nyt mä haluan soittaa teille sen. Hyvää fiilistä siis. up against my brown skin mm -hmm. Need so many now and then oh no. yeah mm -hmm. where are your people from? maybe Mississippi or Allen apparently your skin has been kissed by the sun you make me want a Hershey's kiss your liquorice Every time I see your lips, it makes me think of honey-coated chocolate Your kisses are worth more than gold to me I'll be your almond joy, you'll be my sugar daddy Brown skin, you know I love your brown skin Now and then yeah. Every time you come around Something magnetic pulls me And I can't get out Disoriented I can't tell my up front down All I know is My brown skin, brown skin. So now and then. Oh, yeah. Oh, yeah. Skin so brown, lips so round, baby. How can I, I be, be down? down? Beautiful mahogany, you make me feel like a queen. You make me That thing you do that makes me wanna get next to you, get? Yeah. kappaleen, mutta meni Annukalle sitten. Annukka tietää mistä mä puhun. Tota, joo, nyt hypätään takaisin eikasetteihin. Mm -hmm. Ja, ja tota, nyt mä oon taas EFN kielikurssilla okay. mutta paitsi, että se on YF, koska mä oon, nyt, mulla Ranskassa ja Aha. nyt on tullut muutama vuosi... Oot monta kertaa. On nyt, ja nyt vähän enemmän ikää plakkarissa kuin mm -hmm. silloin siellä Bengtonissa. Ei ja... oltu enää napeodiskossa. Ei. Tota, tai itse asiassa oltiin, mutta... <laughs> <tos> <tos> tai miten se nyt ottaa? Paikan nimi oli Tone, Ja Se on siinä tota, ihan Ranskan ja Italian rajalla semmoinen rantakohde. Mm. Ja se, ne diskot, siis, nyt jos mä ihan muistelen, niin siellä ei ole samanlaista ikärajaa, koska eihän siellä ole alkoholin ostamisellekaan ikärajaa. Mm. Mun mielestä me käytiin usein sen porukan kanssa jossain eri, eri tota, diskoissa, ja sit Ihania söpöjä italialaisia poikia, jotka tuli siitä rajan takaa Sanremosta. Ja, ja tuota, aina mentiin. Miten me, Miten me jaksettiinkin? Miten me jaksettiinkin? Kyllähän siellä koulukin käytiin, niin, muistaakseni. Niin. Tai yritettiin. Jotenkin. Mä en muista sitä koulunkäyntiä ollenkaan, mutta silti kyllähän se oli niin kuin mä perjantaihin. Mä vaan muistan ne hiekkarannat ja, ja sitten mä muistan ne uskomattoman lämpimät yöt. Ja, ja, ja Mutta se on tuota... sitten yhtä onnistunut kuin se minun kielikurssi. Mik, joo, itse asiassa tässä on yksi, mikä yhdistää tätä EF-ä ja yf on, että minä olin molemmilla kursseilla minun ystäväni Kirsikan kanssa, joka on mm. edelleen minun hyvä ystävä. Mutta sinä kesänä me käytiin sellaisella klubilla kuin Club 013, joka on sen Mänttonin jonkinnäköinen Kunta kuntanumero tai joku tämmöinen. Mm. ja se oli siis klubi 013 ja siellä se oli aina kappale Voyage Voyage. verran pitää sanoa vielä näistä, näistä mun muisteluista. Nää on, mä sanoin, niin kun, että mä syvällä. Että edelleen jos radiosta tulee voyage, voyage niin mun pitää laittaa vähän volyymiinappulaa kovemmalle. Ja sitten mm. mun pitää istua siellä autossa niin kauan, kuin se biisi on loppunut. Se olisi syntiä häpeä niin mm, mm. sammuttaa moottori kesken voyage, voyage. No ehkä jos sä oot autossa, niin mulle tulee tästä biisistä aina, tästä mun seuraavasta biisistä aina pyöräilyfiilis. Ja se liittyy siihen, että mä oon tehnyt monta, varmaan kuusi tai seitsemän kesää, kesätöitä semmoisella toimistolla lähellä Turun satamaa ja mun lapsujen kodista, jossa mä vielä silloin aikana asuin, oli äh, sieltä oli kymmenen kilometrin matka sinne ja mä aina pyöräilin sitä. Mun ei silloin ollut ajokorttia tai sit jos oli, niin ei ollut autoa. Ja tuota, se oli tosi hyvä liikunta ja se aina herätti ja piristi ja Turku on kaunis. Mä aina puhun Turusta, mutta... Niin. No, tää biisi äh, taisi tulla joskus, oli varmaan vuosi 2009-2008. No on aika uusi biisejä, koska sen tiedät, että mä en muista hirveän pitkälle että, äh, niinku sen 2000-luvun taaksepäin. Mutta varmaan joskus 2010-2009-2008, jotain sellaista. oli tällainen äh, Two Door Cinema Clubin kappale, kun Something Good Can Work. Ja se oli todella hyvä pyöräilybiisi, uskon että se on sitä yhä edelleen. kesäbiisi, joka on itse asiassa aika tuore. Mm -hmm. Ja tota, tässä on pieni semmoinen Turku-vivahde. niin, Turku -vivahde. Noniin, Turustahan äsken puhuttiin. Joo, eli tämä oli kappaleen esittäjä on, on Jukka-poika. Hän ei taida olla Turusta. Hän on ihan mm -hmm. pääkaupunkin mutta miksi Turku on se, että tää on, siis ensinnäkin tähän oli jukka eka, eka hitti -biisi, vaikka se on musiikkiin tehnyt pitkään, mutta tämän kappaleen myötä hän nousi julkiseen tietoisuuteen, mm. ja mulle tulee tästä biisistä mieleen sellainen juttu, että mun kaveri seurusteli eli seukkas semmoisen jääkiekkoilijan kanssa, okay. joka on Turusta. Mm -hmm. ja, ja tota, pelaskohan tepsis? Ää, ei, kun hän pelaa ja pelaa NHLS. Aa. Aa. Ja hänellä oli Turus kesäpaikka, ja, ja tota, Mut pyydettiin sitten sinne, mutta tosin tämä ja itse ei ollut siellä, kun hei, hän oli siis jossain ruissalossa, jossain kesätennisjutussa. Ja me mentiin sitten sinne hänen kesäpaikkaansa, meillä oli aivan ihanaa, me, me, me laitettiin hänen venettä ja mä muistan, että mä hakkasin hänelle saunapuita ja me uiti Ja hän oli tosi kiva kesäpaikka. Jos sä nyt kuulolla, niin ihan kiltisti, <laughs> kiltisti oltu. Kiltisti oltiin ja... Olin kiitollinen vieraanvaraisuudesta ja paikka oli ihana ja, ja mun piti niin kuin jäädä sinne jopa yöksi, mm. mutta sitten mulle tuli yhtäkkiä sen olla, että ei hitsi vie, että hän oli tulossa sinne aamulla itse, että on se nyt kauhean nolo, että minä oon niinku viettänyt jonkun ihmisen kotona koko päivän ja sitten mä niinku aamiassa pöydässä ki muuten ja minä lähdenkin sieltä keskellä yötä ajamaan pois ja sitten sulla oli sellainen niinku kun ei tuu oikein pimeetä. Ja sitten oli sellainen ihana, semmoinen, niin vähän kosteus nousi jostain. Mm -hmm. Mä muistan, että mä oon siinä joku, onko se kuusiston silta Joo. tai joku siinä kuusiston. väylä, ja mä niin menen siitä, semmoinen ihana kosteus nousee, ja semmoinen ihana suomalainen kesäyö. Ja radiosta tuli Jukka Pojan silkkiin. ja edelleen aina, kun mä kuuntelen tämän biisin, tai siis kuulen, ja sitä suotetaan yllättävän paljon edelleen, niin aina tulee se kesäyö, kun mä päätinkin... Että mä en Mulle iski ujous ja, ja tota, mä lähdin sieltä pois. Niin kuunnellaan se seuraavaksi. Sä mainitsit aikaisemmin Ruissalon. Ja mulle taas tulee tästä biisistä aina mieleen Ruissi, koska mä oon ollut tanssimassa. Eli ruissi. Eli ruissi, Koska mä oon ollut tanssimassa Jukkapojan tahtiin tätä biisiä vuonna 2011. Onko siitä niin kauan? Kai siitä on. Mun mielestä oli silloin. Ja. Että biisi on ollut silloin jo olemassa. No, mutta... Palataan me nyt mielissämme sinne, kun lajukka poika ja silkki. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meinät meistettiin, päästä varpaisiin, Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin vesi, joka läikehtii. Sama virta, Taivas ja maa, toisensa kohtaa, kunu kohtaa. Sun mä kerron sulle, mikä saa mut mikä saa mut näihin tansseihin jäämään, enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ennen pääsi sua kotiisi viemään. Nekin takana mulle pari DJ, ja se soittaa meille vain hyvin viise, enkä pois toivo parempaa. Seuraa. Sä oot silki, muu niin ku vesi joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät neistettiin, päästä varpaisiin Sä oot silki, muu niin vesi joka läikehtii. Sama virta, missä taivas ja maa, toisensa kohtaa. Salamon. Kuin oltaas tunnettu aiemmin, voi olla, että mä vaan fiilistelin. Löysin jotain, mikä sytyttää mun lemmeen. On kello kolme ja musiikki vai menee, Aikansa kaikella niin se vaan menee. Nyt on aika mu ja täyttyy ja yli läiktyy. Sä oot silki, mun sylissäni, on ku lämmin vesi joka läikehtii. Hyvästä puusta meidän peistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silki, kun sylissäni, niin kuin lämmin joka lainehtii. Sama virta, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Käsivarsillani aaltoille, niin kuin toinen. Muotensa allani hikoille, iloiteen, vuorotelle Vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode, tunne sarasta ja koittaa huone. Sä oot silkkii Niin kuin lämmin vesi joka lainehtii Yhdestä puusta meidät veistettiin Päästä varpaisiin Sä oot silkkii mun Niin kuin lämmin vesi joka leikehtii Sama virtaamis taivas ja maa, Toisensa kohtaa Sulisan, vi koulamme niin jos yhdestä puusta meidän peistettiin. päästä varpaisiin saun sirtii. Sulisan, vi koulamme niin jos kala ei Nyt tulee vitsiväli. Tää ei oo kesä, mut mulle tuli mieleen tus NHL pela, pelaajista, niin nythän on tehty uudet pelaaja valinnat ja ihan ykkösen ykkösvalinnaks meidän Patrik-lainen päässyt, mutta taisi olla kakkoslainen. toiseksi pääset. Joo, toiseksi. Tosi hienosti. Ja sitten meillähän ollen siellä myös meidän Jesse Puljujärvi, josta moni on miettinyt ja miettii edelleen, että kuinka tämä sana, nimi, Puljujärvi taipuu uh -huh. sitten amerikkalaisten suussa. ja ei erittäin se, Eihän se taivu. He ja, ja, tota, ovat ratkaisseet asian nyt niin, että, että Jessen uusi nimi on Pool Party. <laughs> Kyllä. Ja, ja joku tätä netissä niin paheksu kauheasti, että eihän tämä nyt sovi ollenkaan, että puhutaan urheilusta ja nuori kaveri annetaan tämmöinen niin kuin nickname kuin, kuin tota pool party. Että miten se nyt lausutaan, se Puljujärvi? Olikohan ihan ihan ihan ihan ihan että ihan ihan ihan ihan se ihan ihan ihan ihan ihan ihan Heitäks mä seuraavan Heitä. muistelon vain? Okei, no niin. Tämä on taas C-kasettimateriaalia. <tos> Mike Oldfield. Ja, ja kappaleen nimi on Moonlight Shadow. Ja mitä mulle tulee mieleen? mulle tulee mieleen kesä. ja, ja tuota, Ai hitsi, ai olin muuten nuori. Ja tuota, me, niin tuota, oli se, missä mä asuin, niin siellä oli tämmöinen venekerho. Mm -hmm. Ja niillä oli semmoinen ihana laituri ja me tota, mun ystäväni kanssa me oltiin siinä laiturilla ja meillä oli just sellainen pieni, muissa sellainen pieni valkopinki mankka jossa sitten se oli. Mm. Ja sitten sitä soitettiin ja, ja tota, luettiin, silloin oli jo, en muista mitä nuorten lehtiä oli. Suosikki. Suosikkiin suosikki luettiin ja otettiin aurinkoa ja, ja, ja tota, kuunneltiin Mike Oldfieldia. Seuraavaan biisi ei liity sinänsä biisinä mitään muistoa, mutta tämä on kansanmusiikkia ja olen ennenkin kertonut sulta tästä mun pimeästä menneisyydestä. Mus, musta tekee sinusta mielenkiintoisen. Ää, mä se tekee? Joo, tekee. Okei. Okay. Sun salattu menneisyys. Niin. Joo, ehkä kyllä nyt kaipaan siis toisenaan tosi paljon. Varsinkin kun Virossa tietää, että on paljon ryhmiä ja muuta. Niin, niin, niin. sehän on täällä hyvin Se on suosittu. Suosittu. No, joka, tapauksessa, joka kesän on kuulunut jonkinlainen tanhureissu tai... Tai konsertti, johon on sitten ehkä osallistuttu. Sä muuten kysyä, miten sä päädyit tätä harrasta? On, onko sit teidän niin kuin perheessä tai suvussa harrastetaanko tanhuamista? Mm, joo, siis mun äiti ja isä on laittanut minut tanhutunneille sen innoittamana, että, että tota mun isoisän avuaimo sitä harrasti innokkaasti. Ja isoisa on sitten ollut meidän bussikuskin. Okei. Okay. Miten kun siihen liittyy nää? Kan, kans, anteeksi nämä traditionaaliset asut, Joo. mitkä olivat tosi kauniita, niin tuliko ne seuran puolesta vai pitikö semmoinen hankki itse? Kyllä ne tuli ihan seuran puolesta. Mutta mä oon myös sellaisessa seurassa harrastanut, missä se piti itse hankkia, mutta tota, mä en tainnut koskaan hankkia, että sitten lainasin joltain tai pidettiin jotain toisia vaatteita. Mä, siis, mä olen joskus koulussa, meillä oli joku tämmöinen äh, kansan Esitys. Ja mä muistan vieläkin, että mulla oli puku. Se oli Räiselän puku. Mä se muistan. on tosi kaunis se puku. Se on tosi se kaunis puku, Joo. No se, mikä ehkä niinku noissa kesätapahtumissa on tosi semmoista leimaa, se on tosi iso yhteisöllisyys. Ja muutenkin siis ympäri vuoden. Mutta jotenkin kesällä on paljon tapahtumia. Ja on lähdetään. kilpailuja vai tapahtumia? Ne on tapahtumia enemmän. Niinku kansantanssissa Suomessa kilpaillaan luokitteluissa. Tai niin sanotusti kilpaillaan. Eli se ei ole kilpailulaji mikä on myös musta aika viehättävää. Et siinä se yhteisöllisyys nousee tietyllä tapaa enemmän ehkä, ehkä esiin. Ja mä ajattelin nyt näiden mun lapsuuden kesien, miksei nuoruuden ja vähän aikuisuudenkin keskien kunniaksi sitten soittaa vähän kansanmusiikkia. Laitetaan tällainen viisi Zoom-sound-systeemiltä kuin Notten with Hakelberg. Hei, minusta oli kiva, kun puhuit noista, noista tota kansan ja, ja otit esille sen, että tämä että on niinku yksi asia, joka edu, niinku yhdistää suomalaisia perinteitä ja estiläisiä mm. perinteitä. aikaisemmin meillä on ollut täällä henkilö kieli, jolla on puhettu myös näistä tota, Runolaulust, joo. runolaulusta. Runolaulusta, joka... joo. Ilona kävi silloin ja siinä. Tota, Tässä oli, luen artikkelin lehdestä, olisiko ollut jo peräti eilen, en tiedä oli kuinka tuore artikkeli se oli, mutta siinä puhuttiin suomalaisen ja, ja estiläisen saunakulttuurin yhtenäväisyyksistä. Mm. Siinä oli sitten Suomen saunakulttuuriseuran, olisiko ollut varapuheenjohtaja Jukka jotain, joka kävi sitten testaamassa tämmöisen estiläisen saunan kuin Iglu-sauna. Okei. Okay. Ja se oli tämmöinen niin kuin, ö, ikään kuin... Puolikas muna, joka oli niinku päreistä rakennettu, mm -hmm. ja jotka on sitten niinku ajan myötä vähän niinku tummuneet. Ja se se oli tosi se Joo. Joo. Ja, ja Se, on, se on niinku pyöree sisältä tietysti, ja, ja musta se kiuas on aika lailla keskellä. Mm -hmm. ja tota, siinä kehuttiin kauheasti, että hyvät mm -hmm. lempeet. Löylyt ja, ja, tota, ja sitten so, toisaalta se, että se, kun se on keskitetysti keskellä se kiuas ja se tila ei ole hirveän suuri, mm -hmm. mutta kuitenkin tarpeeksi suuri, niin, niin tota, se lämpenee nopeasti, mutta sitten se päre on materiaalina kostea hengittävä. ne on lempeitä kuitenkin, että se ei ole semmoinen kova sauna. Mm -hmm. ja tota, moi, oli mä en itse tykkään saunumisesta hirveästi mm -hmm. ja sehän on myös sellainen, joka... Liittyy kesään. Kesää. Mä tulin tuosta mieleen, että voisikohan semmoisen iklusaunaan päästä tästä niin. Tallinnan lähellä, kun se sauna kyllä. Siis tuossa on se sauna siis niin, ja se on se viikinki kylä. Mä mietin, että olisiko siellä semmoinen, koska mustakin olisi kiva kokeilla. Niin. Tai kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Tuo niin se just se kesä. kesä, kesä tota, mä, mä en esimerkiksi tyk, mä en tykkää oluesta ollenkaan. Mä, must, mm. mä en tykkää oluen mausta. Enkä kauheasti tykkää siideristäkään, mutta. Mm. Sitten kun tulee kesä ja mä pääsen jonnekin rantasaunaan, niin jotenkin se ran, siis rantasauna, pui, tai siis yleensäkin siis pihasauna, vasta, se ei tarvi olla rannalla, mutta pihasauna, mm -hmm. semmoinen puilla lämmitettävä pihasauna, semmoinen ihana kostee lämmin, niin siellä mä haluan juoda aina siiderin ja se juodaan siellä lauteilla. Mm -hmm. Tämä on niin mun juttu. Silloin, että se ei hikoo. saa ennen saunaa tai saunan jälkeen niin kuin sen. Monet, monet tykkäävät että et, olut maistuu ihanalta ihanaalta jälkeen. Mutta se mun kesäsiideri, mm -hmm. niin, niin tota, se juodaan siellä lauteilla. Mutta mä en nyt soita siideripissistä, koska se ei ole mun kesämuisto. muisto. Sen, sen sijaan, tota, joo. Huonella on Beyoncéin Crazy in Love, ja tarina tämän taustalla on se, että silloin kun tämä Beyoncéin Crazy in Love tuli, niin silloin meillä ei ollut vielä olemassa näitä how do you call them, siis nämä nykyään kun meillä on nämä MP3-soittimet, mm. niin? Mm. Ja, ja tota, oli no. semmoinen valivaihe, eli se oli semmoinen vähän niin kuin rompun näköinen levy, mm -hmm. mutta ei kukaan käytä nykyään rompuja, mm -mm. mutta siis semmoinen neljöplättä, johon sä niin kuin Pystyy CD-ltä siirtämään musiikkia. Eli okay. se on jo huomattavasti pienempi kuin CD-levy, eli se on ehkä yksi neljäsosa CD-levystä. Ja siis anna, yhteen semmoiseen lättyyn meni noin yksi CD-levy. Ja mistä sitä kuunneltiin? Ja sitten se CD-levy laitettiin semmoiseen soittimeen. Okay. Eli se työnnettiin sinne slottiin ja sitten sulla oli kuulokkeet ja, ja tota, koska siis esimerkiksi, niitähän oli olemassa tämmöisiä CD-levysoittimia, mutta kun sä niiden kanssa juoksit, niin se kuitenkin aina vähän tärähteli. Se mm -hmm. ei aina ollut niin hyvä se soundi. Nyt ei ollut enää sitä tärähtelyä, koska sä siirsit sen siihen lättyyn, neliskulmaiseen lättyyn, joka oli jo huomattavasti pienempi kuin CD-levy, siis tässä nyt itseäni. Ja sitten se, mm. Ja mulla oli siis Beyoncéin, Crazy inla. Mulla on olemassa ne lätyt vielä. Kun mä, joo, koska mä en niin Jotenkin minusta heittää ne <nä> niin. roskikseen. <nä> Monta, Eihän ne 15 vuotta vanhoja. Niinku, <nä> niin. <nä> Sain niinku luota siihen, että musiikin digitaalistuminen jatkuu. Ilmeisesti <nä> en. Palataan ja, ja, ja, ja on se on joskus pistetty rahaa kiinni mm. ja ne toimii edelleen. Mm. Tosi mä en ihan varma, missä se mun lätty soitin on. Mutta siitä siis lyhyestä virsi kaunis. Eli Beyoncéin Crazy Love oli kappale, jota mä sinä eräänä kesänä noin 15 vuotta sitten kuuntelin useasti siltä mun lätyltä. No niin, sillä mennään. Se mia, viimeistä viedään, minulla on enää kaksi muistelobiisiä tässä näin. Mm -hmm. ennen kuin me aloitetaan kesäloma. Ja, ja tota, mulle tulee nyt yhtäkkiä niin kaihoisa mieli, että, että, että tässä on ihana kesä edessä, mutta kuinka mä nyt kestän kaksi kuukautta ilman yhtään Turku-johdan näistä tarinaa. Mä joudun varmaan tänä kesänä käymään Turussa pikaisesti. Ehkä. Mm. Ehkä. Onko sulla jotain erityistä? Mä odotan siis tältä kesältä ehkä semmoista, ku... mulle tulee ehkä vähän ikävä sunnuntaipullaa, mutta mä tiedän, että me palataan sitten jossain vaiheessa. Me palataan, kyllä. Ja... Mutta mut... sä kaksi kuukautta nyt tiedä. ilman mua? Mä en tiedä, mutta toisaalta me asutaan kaupungissa. Mm, mm. Että en mä sinne Turkuun karkaa kuitenkaan hirveän pitkäksi aikaa. Mm. Mm. Jos mä kuulen susta, mä voin aina mennä Turkuun. Totta. <laughs> Varmasti leijuu siellä se mun henki. Joo, ei joo. Nyt, ja nyt vähän itse asiassa, niin kuin on nämä EM-kisat, pitää niin. kehittää jotain uutta. Tänä niin. pelaa Islanti toivottavasti, ei viimeistä kertaa. Ranskan he kohtaavat ja toivottavasti voittavat. Et en saa nähdä nyt, mitä tästä kesästä tulee elämä jalkapallon jälkeen. Onko elämä jalkapallon en jälkeen? Mä tiedä, mä se, voi se selvitetään joo. nyt. Tota, mun seuraava kappale, tämä on taas c -kaset materiaalia. Minusta tuntuu, että ei hirveän montaa sen jälkeen tullut. Tämä on Peter Gabrielin Sledgehammer. Ja, ja tota... Me ollaan aikaisemminkin no, Joo, ei, mutta... ei, kuunnella Ei uudelleen. uudelleen. Se oli minusta aivan uskomattoman hieno koko albumi. Joo. Ja Peter Gabrielhan oli, oli tässä kokoonpanossa nyt, jossa oli myös muita näitä englantilaisia. ja Nyt jotenkin olen niin kesälomalla jo, että mm. Phil Collins' Aha. Mikä sen? No, tietysti, mulla oli jo niin kuin <laughs> että sä voit luikennella Miettä mitä tavalla. Kukaan Phil Collins? Joo, joo, toki. Joo. Ja niillä oli se kuuluisa koko jota mä en nyt muista. Peter Gabriel lähti soloilemaan. Ja mä tykkäsin Peter Gabrielista hirveästi, ja tämä oli todella upea kokonaisuus, niin kuin mä sanoin tässä muuten, Kate Bushkin on tässä levyllä mukana. Ja mä hyppään nyt hetkeksi tähän nykyaikaan, ja, ja Tämä oli kuitenkin yksi kesä, milloin mä kuuntelin, ja mulla on sellainen mielikuva, että mä oon kotiparvekkeella, ja taas mulla on se mankka, ja mm -hmm. mä, mä kuuntelen, ja se aina se fiilis, kun koulu loppu ja sitten mm -hmm. sä tiesit, että sulla on se koko kesä edessä, mm -hmm. ja sit, sitten muistaa, sit kun se kesä rupeaa ole niin sit sä niinku kuuntelet vielä toistuna niitä samoja kappaleita ja toisaalta oli jo hirveän niinku hirveä haike, että, nyt se, että miten se meni taas niin nopeasti se kaksi ja puoli kuukautta. Mm. Ja sit taas toisaalta oli, oli kiva tota mennä kouluun ja nähdä taas kavereita. No, me ollaan Kuula. puhuttukin tästä, joskus kesä on vähän sellaista juuratonta niin. aikaa, niin. pääsee tavallaan taksiin siihen arkeen. Arkeen Se on niinku uusi alku. Joo. No mulla on tyttäreillä nyt vasta alkanut kesäloma, niin mm. sillä ei kyllä vielä niitä haikeita oloja ole, että... Todella Peter Gabrielin Sledgehammeria kuunneltiin silloin. Ja nyt mä tuossa pari vuotta sitten juttelin yhden tota englantilaisen kollegan kanssa. Ja hän sitten kertoi, että hän oli vienyt äitinsä Peter Gabrielin konserttiin. Ja kun hän on niin media-alalla, niin hän oli sitten päässyt, niin kun, hän oli, että, kun, että tota, hän vei äitinsä sitten tapaamaan sen keikan jälkeen Peter Gabrielin. Että oli äiti, äiti oli joonut Peter Gabrielin kanssa teetä. Että se oli ollut äidille tosi, tosi tota, tärkeää. Ja että äiti on, oli silloin nuorena iso Peter Gabriel-fani. No vähän mä tunsin kyllä itteni vanhaksi. Mä en sanonut sitä, vaiheessa, että mäkin oon ollut. Mut silti olisin mä keksinyt ehkä jotain kivempaa tekemistä Peterin Gabri Gabrielin kanssa, kun juoda teetä. No, epäilemättä. Joo, ja se voi kyllä olla, että Peter Gabriel itse on jo aika teemotiässä, että se mm. voi olla jo. No, no, niin, niin. Mutta hei, sä sanoit, että me ollaan kuunneltu Sledgehammeria kerran, niin kuunnellaan se toisen kerran. Tässä on aika kiva videokin, siinä semmoinen mies jahtaa ampiasta. <tos> Oikeastaan mun kesämuistelut on tässä. Mulla on tässä vielä yksi kappale, mutta tämä on mun tyttären valitsema. Mm. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Mitä mä haluaisin sanoa? No on siis ihanaa kesää kaikille. Tosi Ja sulle myös. Siis, Ikävä on, joo, on ollut ihan hurja vuosi, mutta siis kohta me taas palataan. Tämän. Kohta taas Palata, Lähetysten pariin. Ja bigger ja stronger ja mm. niin poispäin. Niin. Sä oot toipunut futiksesta ja siis ehkä arki jatkukoon. Mua no. edelleen painaa se ruotsin tappio, mä en pysty koskaan unohtamaan Mut, sitä. Mutta tota, joo, siis oikeastaan ei muuta. Nauttikaa jätskistä ja auringosta ja uimisesta ja kaikesta. Toivotaan, että on vielä paljon hyviä aurinkoisia päiviä nyt jäljellä. Meistä... uutisista tänään, että Kesäkuu on ollut Suomessa niin kuin kaikkein sateisin kautta historian. Tai siis nyt ollaan lähellä niin historian sateisinta kesäkuuta. Ja tota, mulla on mulla monta... Tallinnassa ei ole satanut ei. niin paljon, mutta siis siellä on satanut hirveän monta kertaa rankkasateita. Niin Okei, se on niin kuin nostanut se sit sitä milli, milli määrä. Joo, joo. Jo. Tota, joo Minun mielestä tämä kesä on ainakin alkanut huomattavasti paremmissa merkeissä kuin viime kesä. No se oli paljon kylmempi. Joo. Joo. Että tämän, nyt sen takia on niin paljon satanut, että mm. on niin lämmin. Joo. Tämä viimeinen kappale on siis mun tyttäreni valitsema, ja hän nyt on vielä sen verran nuori, että hänellä ei tämmöisiä kesämuistoja ole, mutta mä kysyin häneltä, että mikä on sun mielestä kesäbiisi, niin, niin, niin hän sanoi että äiti, no sehän on se kesän lapsi mä oon. Ja tämä on kappale, joka löytyy ainakin Tapani kansan esittämänä, ellei sulla ole Mia, parempia ehdotuksia, niin, niin päätetään sunnuntain pulla, Kesä, viim, kesä Ennen kesälomille menoja, niin tapani kansan versiolla Kesä on erittäin men... hyvä. Eikö se ole? Tämän myötä me lähdetään lomalle lompsis. Heippa! Moi! Kun unestani taas, jo herran kesä tuulen ja hyvän ulos kun merenäänet kuulen kesä Kesämieli on taas ihan vallaton, mä rakastuan niin. Kaikki. Mä odotellut oon niin monen monta päivää. Nyt kesäloma on, en tunne surun häivää. Sydän sykkimään, ystävää etsimään. Taas elämältä maistuu tää. Vyöt, kun juoksen kohti mertan. Kesämieli on taas ihan vallaton. Mä rakastua niin, nyt haluaisin kaikki, Ja sit jostakin saan edelleen rantaa, Kun tekee niin, nyt sunka sulle antaa. Sydän syppimään, saapuvan sunjonään, ja elämäntä maistuu tää.